Втората лекция се казва Теомощ ли Миктлан? На талтекски язик. Теомощ Миктлан? Тоест, Атланската книга на смърта или Божествената книга на отвъдността. Въведение. В Миктлан, тоест в отвъдния свят, няма време. Тука има лекота, свобода и вечност. Тука няма нито старост, нито младост. Тука става право за съзнанието. Но това е за този, който се е отдал на безупречност. Който се е отдал на безупречност който се е отдал на освободеност. Тук толтекския поглед е много извесен, защото тук е гледната точка на духа, наречен, както ви казах преди, на толтекски е катл, т.е. свободния вятър. Тук разбираш каква иллюзия са телата и какво нещо и каква иллюзия са телата. И колко е свободна смъртта. Колко е свободна смъртта. Колко е летяща като птица. Колко е свободна от въдността. Според Атлантската книга за смъртта тук царува неизразимото. И то живее в постоянен покой. Но тук живее само Съзнателният човек. Само този, който е илнамики. Това е една тяхна дума ил на мики. Тоест, този, който е търсил искрено навътре. Това означава тази дума, да си търсил искрено навътре. И не само който е търсил, ами който е намерил себе си навътре. Значи това е ил на мики. Тук е този, който е открил истинското познание. по нататък когато ще ви говоря за телата, нали, ще стане ясно от друга гледна точка. Четвъртото тяло се занимава с разсъждение и с логика. То никога не познава реалността. При петото тяло те неща се изоставят, а при шестото съвсем. При петото и шестото тяло се намира истината, истинското знание. Тук в отвъдността не вирее иллюзията наречена Семан Ахуак. Семан Ахуак означава светът. Тук времето се е отишло, защото то е тясно свързано с иллюзията. С тялото. С призрака. Тялото и призрак още. Тук си жив и свободен а долу се носят хора сенки, с тежки тела и форми. Тук, в отвъдността, в Миктлан нямаш крака, т.е. нямаш тези ограничения, а се движиш много бързо и много леко. И чувството е, казват толтеките, опияняващо. Защото си осъзнал, че наистина смърт няма. Просто си осъзнал, и това е така, наистина смърт няма. Преди ви казах, че нищо не можем да направим по въпроса, ние сме безсмъртни. Това е просто решено. Въпросът е дали се забавяме, дали ще влезем в нишата си душа. Значи нишата душа е свързана с трите чакри. Трите чакри, първа, втора и трета включително и четвърта, менталния свят, спадат към нищата душа, което означава човешки опит. Човек трябва да се освободи от тези чакри, но други път ще говорим за телата, за да влезе там, където е духовния опит и после вече Божествения опит. <към> Смъртта се е случила, когато човек е излязъл от Оме Теотъл, т.е. от произхода си по друг начин казано от Бога. И всеки, който е излязъл, е станал тескат липока. Тоест, станал иллюзия. Всеки, който е излязъл от Бога е станал иллюзия и се пита какво става, какво е реалният свят. Тоест, той е станал малко или много нереален. Толтеките казват Понеже човек се е отрекал от Ометеотъл, от Бога, смъртта е залепнала за него и го учи. Тя е станала негов сътрудник и съюзник. Значи веднага в момента на отделянето тя залепва и става сътрудник и съюзник на този, който трябва да се обучава. Смъртта е резултат на духовен сблъсък с Бога. Човека в миналото се е изблъскал с Бога. Имало е някакво особено мнение и от този изблъсък се ражда смъртта. И тези, които не са издържали на изблъсъка, казват толтеките, са станали смъртни, иллюзорни същества. Те са били хвърлени в нереалното, иллюзията. Разбира се, обикновеният човек е неосъзнат. Той се движи между светлина и мрак. И в този свят, и в другия свят. А също, както казах и в другия свят. Докато толтеките в другия свят мистично се срещат с себе си. Те се срещат със своята неизразимост. Със своя дух. Със своята свобода. И така, както е в същността, т.е. както е в происхода – свободни, безсмъртни. Когато обикновеният човек умре, той се превръща в призрак. А когато войнат и толтекато умре, когато безупречният умре, той се превръща в свободен дух. Той се превръща в Дух. Тук толтеките откриват, че Духът е мъдрост, по-дълбока от Вселената и света. И наистина е така. Нашият Дух е по-дълбок от Вселената и света. Смъртта на, толтека, на толтеките е сливане с очарованието на свободата. Така казва тази книга Смъртта е сливане с очарованието на свободата. Тук като е отекът влиза в тайната на своята освободена енергия. Освободена енергия. А само освободената енергия може да се усъвършенствува все повече и все повече в дълбините на Орела. Тук вече тотеките имат право да се усъвършенстват, защото чрез безупречността те са, се те са направили своят скок над смъртта, над ограничението, наречено смърт. И така това за безупречният за безубричният смъртта се превръща в откровение на свободата. А не казва ли учителя, трябва да отидем на този свят подготвени? Казва, не носете със себе си неща, които гният. Тоест, не носете лоши качества, дългове, съмнения, Подозрения, омрази, критики, защото те те вързват. А не казва ли Христос, събирайте си съкровища на небето? Едно и също. Според алтеките в живота най-ценното е познаването на собствения си дух, чистия дух, а това е познаване на свободата защото това е завръщане в происхода. Състоянието без смърт. Това е нашия дух, наречен Екатъл, състояние без смърт. И казват още, който е познал себе си, той се завръща в Тамо Анчан. Една дума, Тамо Анчан. Мистичното място, откъдето са произлязли от Тоест мястото на происхода.